7. Цілий тиждень Тереска перебудовувала свої уявлення стосовно простору. Для практики уявляла себе ходячою яйцесферою. Практика дала рішучі, об'єктивні і повторювані результати. Все, що її оточувало, раптом почало осмислюватися не інакше, як мережевний візерунок на внутрішній стороні писанки геометрії. Їй робилося дуже незвично.